Alhamdulillahi rabbil alameen Alhamdulillahi al-qail Yaa ayyuhel lazine amanu attaqullaha wa kunu maa s-sadiqeen Wa shhadu an la ilaha illa Allah, wahdahu la sharika lah, wa shhadu anna nabiyyena muhammadan abduhu wa rasoolu kana asdaqun nasi qawla wa amla Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Falendurim Allahum subhanahu wa ta'ala zotin ajit siss, e falendrojmë Allahun e lartë madhëruar i cili thot, o ju që kini besuar, friksoj unë i Allahut dhe jini me ata të cilët janë të sinqertë në fjarë dhe në vepra. Pajqe dhe bekimit Allahut qof shimbi të drguar në ti Muhamedin sëllallahu aleyhu vësallem, i cili ishte njeriu mëj sinqertë në fjarë dhe në vepra. O zotë fale bekohet dhe më shiroj atë, familin e ti të ndershë me shok të ti fisnik dhe gjithë pasuesit e ti besnik dherin në ditën e gjykimit. Të ndëruar, shikues, jam sot këtu për të folur për një virtyt shumë të qëmuar. I cili në fundë-fundit vendos fatin e përpjekjeve dhe të mundimit ton gjatë gjithë jetës. e për të cilin do të kemi kujdes në çdo moment se njeriu mund ndryshojë në çdo çast. do të bëjmë fjalë për sinqeritetin Djetartë kanë dhëmë për kofizime të ndryshme për sinceritetin, por aje është shumë i thjeshtë. Nuk ka nevoj për shumë shpjegim. Sinceriteti është harmonizimi i fjales me veprën, për puthja të dukshmes me të fshehten, e asaj që shfaq me atë që fshihet në zemër. Sinqerteti, kanë thënë disat tjerë, është besnikrin dhe Allahut Sfana Otala duke për veprat mira. Sinqerteti, është baza e besimit. Nga në tjetër, hipokrizia, gjenjeshtra, gjenjeshtra është baza hipokrizis. Allahut Sfana Otala nuk planon asë një vepr e cila nuk planon asë një vepr nuk kryhet me sinqeritet. Të gjithë dimë se për pranimin e veprave ka dy kushte, të cilat duhen t'i plotësoj çdo njerëj që kryen vepra të mira dhe adhurime. Kushti i parë është sinqeriteti për Allahun subhanuhuala dhe i dytë, i dyti ndjekja e pasimit profetit sallallahu alaihi wasallam. Sinqeriteti është ai i cili nda bëj shumë dobi në ditë në kiametit me lejnë dhe vëlletin Allahut, s'pana o tala. Ta Allahut i lartë madhuruar thot, hadha jom, hadha jom u jem faus sadiqi në sidku hum. Kjo është dita në të cilën të sinqertve u bëndobi sinqeriteti. Sinqeriteti e gre njëriun në gradat e siddiqinve. Grad e cila vjen fill Mëngjherë pas gradës së pekamberve. Shikoni se sa lart e ngresi çiriteti njeriu në xhenet, në botën tjetër. Allahu subhanahu tala ta thot: "Wama yuti'u illa haw ar-rasul fa ulaihe ma'al ladhina an'ama Allahu aleihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasanula'ika rafiqa". Çdo që i bindet Allahu dhe të dërguar të ti, të dërguar të tillë do të jenë me ata që Allahu ishë përbleu, me pekamberët, me të sinqertët në besim, me shahidët, martirët dhe me vepërmirët. Sa shokët të mirë janë këta? Sinqeriteti është burim i gjdo mirësie. I drëguar i Allahu të sallallahu aleyhu vësallem thot, jini të sinqertë, sepse sinceriteti U dhe zonë drejtë mirësisë dhe mirësia drejtë gjenetit. Njëri u do të vazhdoj të jeti sinqertë dhe do të insistoj në ta dheri sa të shkruhe të kallahu e sësidik i sinqertë. Po arriti këtë, ka fituar gjithka, ka fituar gjithë të mirë të kësaj bote dhe të botës tjetër dhe shtë lumëturuar prijetësishtë. Sinqeriteti i bëndo bi njëriut edhe në këtë botë. E sinqerëti e mbi të gjitha edhe sh, qka është rëndësish, me rëndësishme a fiton shpërblimin e Allahotës, pa në utala. Por shpërblehe edhe nga njerëzit. A i gizon a respekt, besim dhe dashurit e kë njerëzit. Këfjala e ti pranohet, tek fjala e ti ndjenë siguri Miku dhe armiku, ati i besojnë sekretet. Allahu në urdhëron që të bashkohem njërëzve të sinqertë, sikur së përmënd në hyrje, a jeti cituar në hyrje të këti e misioni, oj që besuat, friksojnë i Allahut, dhe hini me ata që janë të sinqertë në fjarë dhe në vejpla. Duke përshkuar besimtarë të sinqertë, Zotilart Madhruar thot, i në malmuminu në ledhine, amen u billahi u resuli fumalamirtabo. Ojahadu biemualihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika hum sadiqun. Besimtar të vërtet janë ata të cilët i besuan Allahut dhe të, të dërguarit, pastaj nuk dyshuan atë. Ata luftuan me pasurinë dhe veten e tyre në rrugën e Allahut, pikërisht këta janë të sinqertët i dërguarja laud sallallahu aleyhu sallem në udhëzon, a i thot, largohu nga gjithë që është dëshimt dhe përqëndrohu në ato që nuk është dëshimt. Vërtet, sinceriteti si edhë qëtësi dhe siguri, ndërsa gjenishtra, shkakton të razira e shqetsime. Në kohën ton, fatkesisht, për shkaktë mungesis sinceritetit, njërzit janë të stresuar dhe në ankth në jetën e tyre familjare veçorore e kanë humbur besimin tek njëri tjetri sinqeriteti është adresa e bekimit për shkak të sinqeritetit njeriu fiton bekimin e Allahut subhanahu wa taala tregtari i sinqert i sinqert nuk humbet kur nuk falimenton edhe pse njerëzit mund ta konsiderojnë të tillë a është djifmon i fituar ka fituar tek Allahu subhanahu wa taala mirësitë pa shumë pa numërtata thot profeti sallallahu alaihi wasallam blerësi dhe shitësi kanë të drejtë zgjedhje për sa kohë nuk janë ndarë nëse janë të sinqertë e transparent atyre do t'u jepet do t'u jepet bereqet në tregtin e tyre jetojmë në kohë të fitneve dhe të razirave të mëdha, kohë në të cilin është ashtë përsuar shumë konflikti mes të gabuarës e të vërtetes, njërzit janë sëprovë. E gjatë këtyre sëprovave dalohen të sinqertet nga hipokritet. Allahu sëpana hu të ala thot, e hasi bërnaas, e jutra ku e jakulu a mennau hum la juftenun. A mos mendoj njërzit se ne, se do të lijën të lirë, mjafton që ata të thonë, ne besuam dhe nuk do të sprovohen, sinqerit, i sinqerti është larkë dy fityrësis, si të provoj njëriu që është i sinqert me Allahun së fanë o talë, nuk është dy fityrës, i sinqerti kur nuk, nuk vëpron, e nuk fletë sa për sve fache, a i bëmve pras mira për ihtë Allahun së fanë o talë, pa i shoshiruar ati shok asë kënd në adhurim. Nuk dërësh shiron për e kriesave, asë falenderime, asë shpërblime, a i gjithmon, i sinxerë në fjarë dhe në vepra, gjithmon, përputhet e ka i ajo që fletë me atë që ndjenë në zemër, pavarsisht nga kultura, pavarsisht nga dituria dhe nivelli intelektual, njërzit, janë të urdhruar të jenë të sinxertë. Ana kryejtë të, të sinqertë janë dietarët, trashëgimtarët e profetëve ata që përcillen me korrektësi detyrin e vëyr të dërguarëve të Zotit. Punitorët pavarësisht nga punët që bëjnë dhe përgjegësit që kanë, të gjithë duhet të jenë të sinqertë. Edhe sa më të mëdhat të jenë detyrat dhe, dhe përgjegësit, aq më i madh, aq më shumë kërkohet sinqeriteti. I dërguari Allahu sallallahu alei ve sellem thotë, të, "Të gjithë ju jeni barij e secili prej ju" do të përgjigjit për tufën e vetë. A i që do Allahun, subhanahu ta'ala, është gjithmoni kujdeshëm dhe i veprave të mira, është gjithmoni sinqertë. Besimtari i kontrolojnë gjuhën. A i është i kujdeshëm dhe i gjatë lutjeve. I lutët Allahut, subhanahu ta'ala, me gjithë zemër dhe i përqëndruar plotësishtë, disa djetarë thonë, a i cili nuk përqëndrohet gjatë lutjesë, Nuk është i sinqertë. Besimtarë i është i sinqertë në fjalë, në ide, në dëshira dhe aspirata. Besimtarë i është i sinqertë në premtime. Kur nuk e thuen premtimin? Allahus Fana Otaala ka zjedhur për të përquar të këtë tjerët mesajin hynor. Dhe këj besimtarë e di fort mirë Se pa qen i sinqert, nuk mund ta përçoj këtë mesazh. És sa më i madh thied besimi, aq më i madh është sinqeriteti tek njeriu. Madje ju them edhe këtë, se sinqeriteti është prej adhurimeve të zemrës, i cili adhirim i cili i shoqëron të gjitha adhurimet e tjera. Sikur se frikën, respektin, respektin shpresën, kënejsin, dashurin dhe bështetit e ka lau së panë o talë. Kënjëri u e shështë i sinqertë, me Allahun së panë o talë e frikësojt vetëm ati, shpreson vetëm të ka i, e do Allahun me gjithë zemër dhe më bështetit fuqimisht e ka lau së panë o talë. Sinqeriteti është cilësi e profetve, të cilët e përcëllën me besnë në krysh shpalje në në orë, Allahu i lartë madhruar për Ibrahimin a lehi sëlam thot, vëdhë kur fil kitab i Ibrahim, innehu kana së diqën në bia, kujto apo të rego në liber për Ibrahimin, me të vërtet aje ishte i sinqert dhe profetës. I drëguar i Allahu të sëllallahu a lehi sëllem, ishte njeri unë mëj sinqert që ka parë kë bot, a lehi sëllatu a sëlam madi dhe para profetsis e pa të nëquajtur e min, që do thotë besnik, i sinqert. Pra ndaj, mbriti Romak-Irakli, mi dispytjeve që i bëri Ebu Sofjanit për të vërtetuar profetsin e Muhammedit, arihi salatu o sëram, ishte dhe kjo. A e kini akuzuar ndo njëherë më parë për gjinjesht? A ka kënjëherë ndo njëherë? I tha jo të që njëse shfarë përgjigje i dha, këtë djetarë i fejtë së kryshtere, por fatkesis nuk e pranoj, pranoj fenë, nuk e pati al shkruar Allah së fa në talë që ti ishte për e të udhëzuarve, për shka kësa i kështë frikë ka populli ti. Tha, a i që nuk gënje njërëzit, nuk mund të shpiv e të gënjej në daj Allah së fa në talë. Fjale ma dhe vërtetë. Ebu Bekri radiyallahu anhu shoku më i ngushtë i Profetit sallallahu alaihi wasallam ishte për njerëzve më të sinqertë sa që meritoi epitetin e nderuar sidik ë eh, që do thot shumë i sinqertë Do të përmend vetëm dy histori të shkurtra nga jeta e sahabëve të nderuar duke lutur Allahun subhanahu wa taala që në bashkoj me këta njërës të sinqert, të në rinjallë me ta në ditën e kja mejtit. Një bedewin, arabi shkretires i dha dhob, besën profetit sërallahu arihu sëllëm të emigronë të me ta. Dhe i thau i dërguar e Allahut, dëshiroj të emigroj me ty, pas një farë koha, në një prebetejave, muslimanët fitua në plashkë luftë. Ndërsa, a i do të merte hisen e ti, ja dhanë hisen, por a i nuk planoj. Shkojt e kë profetis sallallahu aleyhu sallallem dhe i tha, unë të kam dhe në besëm, jo për këte, pra jo për plashkën e luftës. Nuk dua pasurin nga kjo botë. Unë të kam dhe në besëm që të luftoj në luftës, Derisa të vritem, e të me qëllojnë këtu, ka bërë me shënjë, tek fyti i vetë. Të vdes, e pas të të futem në gjenet. Tha profeti sallallahu a.sallam, vërtet, nëse aji është i sinqert, me Allahun s'fana o tala, Allahu dhëtja realizoj këtë dëshirë. Por, subhanallah, nuk aloj shumë ko, dhe në një nga betejat, a i bje shëhit, kër e gjenë trupin e ti, shohin se e kishin që luar pikrish në vëndi, ku a i kishtë të bërë me shënjë para, pakosh, profetit sëllallahu aleyhu sëllem. Shkon profetit sëllallahu aleyhu sëllem, për të falur gjënazen, dhe i lutet Allahut së pano tala, e fëtë, o zotim, a i shte sinqert me ty, Të lutem, jo, Zotë. Para kësaj u thot njerëzve, vërdeta ishte e sinqirt me Allah. Pra ne, Allah ja përëtësoj dhe shirën. Pase, thotë, Zotë im, kërobë vijut, emigroj për i rëtëndë, dhe ishte e sinqirt me të luftoj diri Sara Shehit. Të lutem, më Zotë. Të lutem, unë jam dëshmitar për këte. Të lutem fale. Shëmbulli dytë, eshtë shëmbulli i kablu Malik, radi Allahu anhu, i cili nuk mori pjesë në beteje në tabukut, por a i të regojë sincerisht shkakon e mos pjesë marit, ndryshën nga munafikët të cilët trilluan lojë lojë gjenjeshtras, e profeti i pranojë, pa vetëm, pa mjën e jashme të tyret, në a i nuk dinte se shkishtë në zemrë, Zotë i dinte, por ka bi ishte i sincerit, e si në dëshkim për të e braktisën për 50 ditë shokteve të matje dhe gruaja i u largua nga shtrati, Kabi u pendua thellësisht tek Allahu subhanahu wa taala. Pas e braktisën atë tokë që i ngushtua me gjithë gjerësinë saj, kështu përshkruhet në Kur'an. Pikrisht në këtë kohë i pranohet al-pendimi. At diti i dërguar i Allahut subhanahu wa taala me thret Kabi dhe i thot, "Po të përgjigoj me një lajm shumë të mirë. Në ditën më të mirë, lajm si ky, nuk ke dëgjuar qështë ditën kërë të ka lindur në na, në na jote? I tha ojë dërguri Allahot. A është këjë përgëzim nga na jote, apo prej Allahot? Së pa në tala prej Allahot, tha profetisër Allaho a.s. Atere kab i tha, pa dushim që Allaho më shpëtoj për shkakt të sinceritetit dhe e folura e sincerit në betet pjesë e pendimit tim. Gjithashtu kab i ka thënë për zotin, qështë atë ditë, Kur i kam thënë profetit sallallahu alaihi wasallam këtë fjalë, kur nuk kam ngjyër gjithmonë kam qenë i sinqert, më shpresoj që ti jem që Allah të më ruaj nga gënjeshtra derisa të jem i gjallë. Sinqeriteti sill qetësi shpirtërore. Ai largon brënkën, ankthin, dyshimin. Sinqeriteti i jep njeriu të forcë për të përballuar situatat e vështira në jetë e bëndurimtar, e të bindur dhe Allahut s'pana u t'ala. Ta në betejin e ahazabit, besimtarat ishën të sinqertë, pra ndaj, ata nuk u të rembën as pak kur pan ushtrine madhe armike. Ndryshe nga munafikët të cilve u hyri frikan e parës. A i që më pështetet sincerisht e ka lau së panautara nuk në akmonë në dynja dhe i përparësi knajsisë Allahot dhe botës tjetër ndajksaj bote, përgatitet për botën tjetër duke bërë vepra të mira. Besimtari sinqerte ka zemrën e pastor, muslimani dëshiron për të tjeret atë qka dëshiron për veten e ti dhe urem për ta atë qka urem për veten dhe për veten e ti besimtari sinqertë është i kujdesshëm ndaj kohës, e shfrytëzon atë maksimalisht duke bër vepra të mira, vepra që e bëjnë dobbi në këtë botë dhe në botën tjetër. I sinqertë është larg euforisë, larg laikave dhe servilizmit. Në zemrën e muslimanit është e pamundur të bashkohet sinqeriteti me dëshirën për t'u abduruar nga njerëzit apo lakmin nga asaj që gjenden në duart e të tjerëve. Sën tjetër e sinqeritetit është përputhja e fjalës me veprën këtë e përmendëm në hyrjet emisionit, kur e emisionit ku e përkufizova sinqeritetin harmonia mes brëndshmësisë ndëtarshme spajtimeve të vërtetës dhe ndërtuesmes e sinqerti sa herë që urdhëron për vepra të mira është i pari që i kryen ato dhe sa herë që ndalon nga veprat e këqia është i pari që largohet prej tyre ai flet atë çka ndjen në zemër Allahu subhanahu wa taala na këshilluar që të ruhemi nga gënjeshtra O Zoti i Lartmadhëruar, ja e ju lëdhinë amin urima, "Të thoni më atë që nuk e bëni, kubro maktin ndallahu, ju të thoni më atë që nuk e bëni." O ju që keni besuar, pse thoni atë që nuk e punoni? Tek Allahu është e urryer të thoni atë që nuk e punoni. Të folurit e sinqertë është një shenjë për shenjën më të fortë të sinqërtetit. Dhe njeriu, sikurse thot profeti sallallahu alajhi wasallam do të vazhdojë të jetë sinqert, i sinqertë derisa të shkruhet tek Allahu subhanallahu teala i sinqertë dhe të herë fiton një që shka. I sinqerti, është të kujdeshtë në përhapin e lajmeve. Njëri u të imjafton, si gënjeshtë të rëkuflet, atë që, uh, gjdoj që dë, që dëgjon, thotë profetisë sallallahu aleyhu sallallam. Allahu s'pana dhe ta'ala thotë, i ja, aju e ledhine, amenu, i dha gja, a kum fa, se kum pina, bejnë fëtë të bejenu. Oju që kini besuar, nëse ndonjë një pandërgjeshëm, ju s Profeti sallallahu alaihi ve se sellem thot, ruajuni nga paragjykimi sepse ai është bisada më e rëshme. I sinqertit i largohet nga çdo gjë që nuk i intereson. Pra Islami i mirë të një personi është lënia e asaj që nuk i intereson, thot Profeti sallallahu alaihi ve se sellem. Shënjëja e veprave të mira e shenjë sinqeritetit transmetohet se Hasan Nuariu radiallahu anhu në Mesnat ngarkonte mbi supat të tij thesime ushqime, pastaj i jepte sadaka të thoshte sadaka e fshehë e shuan zemrimin e zotit i sinqert i angazhohet me veten e tij e merr veten e tij ne llogari e pastron shpirtin dhe nuk merret me gjurmimin gjurmimin e të metave të të tjerëve muslimani i sinqert e pranon te vërtetë dhe ni nshtrohet asa pavarësisht se nga i vjen nga i vogël apo nga i madhi nga miku apo armi ku muslimani sinqert, është i sinqert esht i kujdeshshëm ne perhapjen e fes thon o uh, punon urdhëzimin e njerëzve në rrugën e Allahut subhanahu wa taala urdhëron për mirë dhe ndalon nga e keqja besimtari sinqert dallon shumë nga të tjerët lutem Allahun subhanahu wa taala që na bëj pjesë atyre të cilët profeti sallallahu alaihi wasallam i ka quajtur ghuraba i ka quajtur të huaj në një shoqëri të përsur ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam xheneti i qoftë për ghurabat janë pak njerëz të mirë në një, një shumicë njerëzish të këqij ata që respektojnë jan më pak se ata të cilët ëh uh, nuk, nuk i respektojnë nuk i respektojnë pra shumica e njerëzve nuk i respektojnë këta njerëz, nuk ua din vlerën këtyre besimtarëve të të sinqertë. Kaç për pjesën e parë të këtij emisioni. Kam knejsin inshallah utare që pas një pauze të shkurtër të flas për faktorët kërësorë që ndihmojnë njeri u në arritjen e sinceritetit. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Bismillah, wa alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasullillah. Për të plotësuar emisionën e sotë në në vazhdim, të emisionën të sotë në pjesën e dytë të këti emisioni, do të flasë për disa faktorë, që ndihmoj njëriu në arritje në sinceritetit. Sëpari është besimit e ka laus, pa në tala, është përëtsimit e uhidit, pastrimi besimit e bërë njëriu në të sinqertë. Në shumicën e rasteve njëriu nuk gjinjen, vetëm se ndoshta nga frika, pre njërzve, apo duke shpresuar të këta. Poraj duke qëni sinqertë, i friksojtë vetëm a laus, pa në tala, dhe e shpreson vetëm të ka laus, pa në tala. Dhe jo njërë, dhe jo tek njerëzit, as nuk i frikësonte njerëzve të das, nuk shpresonte katata. Ndryshe nga vinjështari i cili ndrishon në vardësi të gjendjes së njerëzve, u pushtatet njerëzve dhe u është laikatar ve servil ndaj tyre. Besimi në ditën e gjykimit, besimi në xhenetin dhe zjarrin e bën njeriu të sinqert këra i gabon, e ndryqë gabimin, dhe pëndojët sincerisht e ka lau së panotara, e mërë vetë në logari, dhe ashtë i vedishëm se një ditë do dalë para lau së panotara, ashtë i sigurt, se në botën tjetër nuk do t'i bëjë, në gjithë tjetër dobi, përveç se sinceriteti. Dashurian dhe i botës përershme, përgatitja për vdekjen, para se ajo të vijë, dhe mos për filja e botës mashtrimit, një faktor të rëndësishmë që e ndihmojnë njëriun në arritjen e sinceritetit, ndërsa fundosja në këtë dynja e bënë njëriun në gafil, e bënë njëriun të pakujdejshëm dhe i botës tjetër. Dhe kjo, pa dushimja do bëson sinceritetin. Shqoqërimi me njërës të mjire e shumë i do bishëm. Nga se njëriun ndikohet shumë nga shqoqëria dhe ambienti ku jeton. Shqoqërimi me të sinceritet në ndihmojnë të behemi si ata, Prandaj Allah subhanahu wa taala sikurse e përmenda në hyrje të kësaj misioni, thot ja ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa kunu ma sadikin. O ju që besuat, frikësojeni Allahun dhe jini me të sinqertët. Ajoshka në ndihmën shumë për të përfituar virtytin e sinqeritetit është të medituar në thellësimin e lumtur të sinqeritetit në botën tjetër. Por edhe në këtë botë, gjëja e cila u përmend gjatë emisionit Një faktor tjetër që ndihmon një njeriu për të arritur sinqeritetin e shtimit i veprave të mira, e sidomos atyre të fshehta. Për çka këtë vepra të mira, besimtari fiton dashurinë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe kur ai është ka fituar statusin e dashurisë e dashurit Allahut subhanahu wa taala atëherë Allahu subhanahu wa taala i mundson të bëjë vepra dhe për atë mira që kënaqin Allahun s'pana o tala, pikrish kjo është rariteti i sinceriteti. Kjo është e vërteta i sinceriteti. Tjetër, të ushtruarit me sinceritet, duke folur gjithmon të, gjithmon fjallën e vërtet sincerit, pavarësisht rethanave dhe situatave në të cilat ndeshemi, kjo ndihmon njëri unë të bëhet i sincerit, duke së tërvitur veten, a i cibi është sprovuar nga një vësi ulët te gjinështrës duhet ta stërvit veten me sinqeritet. Të gjithë faktorët e lartpërmendur nuk mund të realizohen pa ndihmën, pa mëshirën, pa vullnetin e Allahu subhanahu wa taala. E pra, e fund po ta po e përmend fundin, por jo e fundit për nga rëndësia. Do stë është e para për nga rëndësia, është lutja i jon e sinqert. Duke i lutur Allahu subhanahu wa taala që na bëj prej të sinqertëve, duke i lutur Allahun subhanahu wa taala që na bëj prej atyre të cilët e arrit e arrit e arrin këtë gradë të lartë të sinqeritetit, Allahu na bëft prej të sinqertëve dhe na bashkoft bashk me ta në këtë botë dhe në botën tjetër. Për ta mbyllur emisionin sot para se ta mbyllë emisionin e sotën sikur njerëzit ish të ishin të sinqertë. Kjo është ajo aspirat, ajo dëshirë që ndërron çdo njeri i ndershëm në këtë botë të trazuar. Vuajn njerëzit e sinqertë në këtë botë. Dobësia e besimit dhe mungesa e sinqeritetit është një ndërshkaqje më kryesore vua të vuajtjeve të këtij populli. Po flasim për për Shqipërinë në rastin ku ka për vendin tonë. Prandaj ndodh që njerëz njerëzit të mos kenë besim tek njëri tjetri. Të jenë në stres se ja hedhin njëri tjetrit. Prandaj ndodh që njerëzit të cilëve Allah subhanahu wa taala u ka dhënë pushtet, të jenë të korruptuar. Ta përdorin pushtetin vetëm për të shtuar të ardurat e tyre dhe për të përfituar përsa ko o kanë post, post dhe pozit të lartë në shëqeri. Pra ndaj, njërzit gjenjen dhe sidomos gjenjen shtërë të shë praha për kudo dhe për këte inshallah o talën e do të flasim në emisionin e radhës, por ajo që është për të ardhurkeq, e se shumë për e njerëzve zhuartësin dhe talentin e përdorin në dialëzi. Ma diginjështë në ne konsiderojnë si një loj shkaftësia dhe talenti. Kjo, vetëm e vetëm që të realizojnë tekat, kapritsa dhe qëllimet e tyre të mbrapshta dhe egoiste. Me ndoni pak si kur të gjithë njërezit të ishqin të sinqerte ne pojetojmë le të pojetojmë pak sekonda po them, apo minuta në mund jetona një shëqeri ideale një shëqeri në të cilën njërezit janë të sinqerte se cili në profesion në vetë se cili në pozitën apo pozicionin në të cilin Allahu subhanahu wa taala ia ja ka mundësuar të jetë në këtë botë, qoftë baba, fëmijë, bashkort, mësues, intelektual, punëtor, eku te diunë se çfarë. Njerëzit po të ishin të sinqertë, do të garonin në vepra të mira, do të bashpunonin dhe do të ndihmohin njëri-tjetrin me qëllim që të arrijnin knejsinë e Allahut subhanahu wa taala. Ja këtu pra do të ishin më të dobishëm për njëri tjetrin. Do të bënin dobbinë radh pas rveteve të tyre, po dhe shoqërisë ku jetojnë. Njerëzit do të jetonin në dashuri për njëri tjetrin. Do të jetonin në harmoninë, në paqe dhe siguri. E pra, pikërisht kjo shoqëria ideale, të cilën ne përfituam për pak momente, për pak çaste në këtë minutat fundit të këtij emisioni, është ajo shoqëri të cilën e kërkon Islami dhe dëshiron ta realizoj, dhe insha Allahu Teala me me lindë vullnetin e Allahut Subhanu Teala do të arrihet një gjë e tillë. Sikur njerëzit përqafohin Islamin dhe njerëzit po kthehen në Islam, falmshirës dhe mirësisë së Zotit, shoqëria nuk do të vuante nga këtë smundje që vuan sot, dhe me ndihmën e Allahut Subhanu Teala do të kapërcet kjo krizë morale lush Allahu Subhanu Teala rregulloj gjendjen e shoqërisë son. E lut sallallahu elart madhruar, na dhuroj sinqeritet në fjalët dhe në veprat tona. Allahu na ruajt nga gënjeshtra dhe nga çdo vesë i ndyrë dhe sjellje e shëmtuar. Allahu na ndihmoft në zbatimin e urdhrave të ti tij dhe na largoft nga ndalesat e tij. O sallallahu ala nabine Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katira. Walhamdulillahi rabbil alamin. ديرين ميسيون النهار تشم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته oh.